Fredagsfrannan, till i Talkshow med Jan Hornbom och Johanna Lind. Hits FM. Ah, nu är vi tillbaka. Fredagsfrannan, morgontid Radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Som en byg. Hej Johanna! Hej! Åh, oh, vad snygg du är! Hey. Frallan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar HITS FM. <hills> Hits Hej och välkomna till Frallan, morgontid morgontidig radio-talkshow här på 97,8. Summen byggd med mig Anna Holmbom och Johanna Lind. Ja! ja. boys and girls, London calling, now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust, London calling, see we ain't got no swing, except for the rain, and the crunch of calling, yes, I was there too, and you know what they said, well, some of it was true, London calling at the top of the dial, and after all, Tjena Johanna Tjena, tjena. Vad har du sitter där borta då? Ja, men du, här har vi ju en eminent gäst idag Välkommen Annika Karlsson Tack så mycket Känns det bra att vara här? Det känns jättebra ja, härligt. Mm. Vi ska ju berätta om din barnbok som du har gjort kallan med Jan Holborn God morgon Önskar Hits FM i, för du något gick du på gymnasiet ja. här? Barn och fritid eller någonting? Eh, eller? Nej, jag gick faktiskt natur med inriktning på miljö Nä. på den tiden. Nej, men vad spännande. <laughs> ja, vad hände? Ja, eh, och det gjorde jag nog mest för att jag visste inte riktigt vad jag ville ta vägen i livet. Och jag tänkte att det är en bred utbildning så att då kan jag ta vid sen. absolut ja. eh, Sen var jag väldigt skoltrött efter ja. de åren. Så att tog jag ett sabbatsår. och mm. Det sabbatsåret blev... Jättelångt. Ja. <laughs> Det tar ju samma så som en livstid, men, men du kom tillbaka. Ja, jag kom ja. tillbaka där i 30-årsåldern någon gång. Vad ja, gjorde du under den tiden och hur gick hunderingarna? Ja, jag bodde upp i Stockholm i några år. Okay. Och där jobbade jag mycket inom Handels handelsservicebranschen. Ja, ja. Ehm, gjorde jag. Ehm, sen flyttade jag tillbaka hit till Tranås när jag ja. hade fått mina två barn. Ja, ja. Eh, och så startade vi om här och då, ja, under den period hamnade jag faktiskt på SJ, kontaktcenter. Ja, mm. det, var, det är många som det har var jobbat många. där. Ja, ja. Det där. Jo, det, vår förra gäster har också varit där, inte för, för, Johan här ah, Mäkta ja, Johan, ah, har också varit där en ja, ja. mm. Mm. Eh, Men sen kände jag väl att där på kontoret ville jag inte sitta, jag ville mm. göra något och jag ville ha ett mer rörligt jobb. Och där någonstans blev det förskollärarutbildningen. Ja. Ja. Hur, var det, Plugger du den på distans? med? Mm, ja, så du det gjorde jobb. jag. Ja. Ja, jag pluggade här via Västra Vux, hade då distans mot Karlstad universitet. Ja, hur funkade det? Det funkade jättebra. Ja, vad kul. Och speciellt med två barn då så kände jag att jag ville inte sitta och pendla varje dag till Linköping eller Jönköping då, ja, som kunde precis. varit alternativet utan ja. då var jag ändå här i stan och sen åkte jag ett par gånger per termin upp till Karlstad och hade lite redovisningar ja, och sånt där. Ja. Mm. Och då var det distans... Alltså du åkte in till Västervux eller var, hemifrån. var nej, det hemifrån? Nej, då var, nej, det det... Det var det inte. Då var det faktiskt på Västervux och vi var ett gäng som träffades där då ja. varje vecka. Ja. Ja. Mm. ja, men vad kul. Och sen, hur var det svårt att få jobb sen? Eller vilket år var du färdigutbildad? Mm. Uh, vilken bra fråga. Jag var nog färdigutbildad 2015 tror jag. Ja, för det har mm. gått lite upp och ner. Mm. Ett tag var det, liksom, fanns det var det brist på förskollärare och sen så... Var ja. det insatt ja. du är nej det här ämnet också. Nej men jag hade lätt att få en anställning efter ja. hade jag faktiskt. Och vilka förskolor att, har det varit? Det var i trådlös eh, hela tiden eller? Ja det har jag varit ja. och jag var på engar utförskola. Det var på engar i förskola. Mm. Mm. Och vi har... Ligger den i engarid. Nej, den ligger uppe i Tostås. <laughs> nej, den är nej, ingen. nej, den ligger i Ängerid. Var, var, var, var någonstans ligger den då? I Fåbosplan. Det... Nej, det är Hagadal, tänker nog du på. Oh. Eh. Oh. Eh. Ovanför granngården. Ja, ja, den där, där jag, är uppe. Jag ja, där ja. är uppe. Ja, ja, i, backen i backen där uppe. Aha. Den lilla söta röden. Du röde. fick vi ah. lära mig oss något nytt? Ja, det gjorde ah. vi. Eller jag i alla Ja, den glömmer man bort lite. Den är ganska liten. Ja, vi Eller? har precis byggt ut den sedan ah, ett okej. år tillbaka. Mm. Så, ah, nu, är så vi, blir den större. nu är den lite större. Ah. <laughs> eh, så att, eh, det här har också bjudit på mycket utmaningar i och med att vi har flyttat ut eh, för att den skulle byggas till. Då. Ah, just så var vi tillfälliga lokaler under ett år. Och sen ah. Ja, då var ni uppe i, i, i Storryd. Mm? Stor mm. Ja, ah, just det. Vad just insatt det. du är, Janne. Ja, <laughs> ah, men nu är ni tillbaka. Vad är det mm. de har gjort då, egentligen? Eh, vi har fått ytterligare en avdelning kan man säga. Mm, mm. Och sen har vi fått en större med utemiljö med ja. lite skogsgård. Och sen har vi eh, fått eh, <coughs> ursäkta en, eh, en matsal. Jaha. Ja, så vi går till matsal och äter med Nä barnen Okej. Ja. Mm. Okej. Och, och du, trivs, du trivs bra? Jag trivs jättebra. Ja, vad roligt mm. att höra. Det är det bästa jag vet när jag hör... Människor som trivs i sina jobb, då vet man att då gör de ett bra jobb. Mm. Janne, vad vill du? Du vill ju spela jo, en jag låt jag, mm. jag tänkte så här: Vi kan ju prata om förskolor hela dagen. Absolut. Eller hela morgon. Mm. Ja, och det är jätteviktigt. Mm. Alltså, verkligen viktigt. Mm. Ja, men nu var det någon som hade uttalat som att det inte var en arbetsplats. Så, ja, jag. usch ja. Så, jag upprörd jag blev. Men alltså, man, man, man får liksom ont i hjärta. Vad var det? Här ah, jag såg bara någon rubrik. Sådär. Mm. Vad tyckte de det var då? Alltså, jag, jag, jag, jag, jag, jag, kan vi inte bara droppa det, liksom. alltså, det, det, det? Det här är problemet med yttrandefrihet. Ja, det... <laughs> men, men jag tänkte istället så här. Att jag tänkte spela en, en liten introduktion till det vi ska prata om. om för här kommer en... Ni, ja, ni tror det inte, men det är faktiskt sant. Jag har, jag har faktiskt hittat en låt där en groda och en gris Sjunger duett Oj. Ja, och det, på något sätt så, så kan det ändå, det kan det kan utgöra liksom starten till till det vår berättelse. Vi kan ja, kan prova i varje fall. Ska, ska, vi, ska vi höra då? Mm. Ja. Why are there so many songs about rainbows? and what's on the other side rainbows are visions but only illusions and rainbows have nothing to hide so we've been told Välkomna till fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på 97,8. Summen byggd med mig, Anna Holmbom och Johanna Lind. Tjena Johanna. Tjena, tjena. Vad har du där borta då? Här har vi en eminent gäst idag. Välkommen Annika Karlsson. Tack så mycket. Känns det bra att vara här? Det känns jättebra. Vi ska ju berätta om din barnbok som du har gjort. En sån fantastisk historia. Kan du inte berätta vad heter boken? Den heter Trädgårdsrelvan Gunnhild, det första äventyret. Ja, det är bara titeln bäder ju för att du har fler äventyr på gång. Eller? Kan vara kan så. Vara. Ja. Det var det jag tänkte i alla fall, vad bra det kommer mer men, liksom. Men en sak som jag funderar på under hela processen, det är varför Gunnhild? Ja, varför Gunnhild? Karaktären kom väl först, eller ja. figuren. Eh, sen insåg jag att det fanns likheter med en Gunnhild jag kände. Ja okej, okay. ah. för, för Gunnhild är ju ett ganska gammalt, eller ett mm. fornord namn, det är ju apgammalt. Men, <laughs> ja. men jag menar, den enda Gunnhild som jag känner till, det är ju hon som var gift med han, Peter Stor Ja just det, just, ja, just det, norska. hon som ja, är kund. sjuk hela tiden. Ja, hon precis. heter Gunner Stor, Stordalen när vi kan, alltså. Hon är inte ja. längre nu. men heter Honken. Vad gör hon? Ja, hon heter Stordalen. De är mm. gifta med hon Nej. har behållit namnet. Ja, just det, inte ja. från väl. Pengar kanske. Det finns ju en känd musiker också. Ja ah, just hon som äh, spelar massa trumpet massa och sånt där ja hon, ah, ja hon ja, hon är hon är ja just det nyligen. Men det var inte henne jag syftade nej, till nej, nej, nej. Vill, du, vill du berätta vem det är som du syftade till? Äh, nej, nej. Nej, nej, jag, nej, jag tänker att jag håller det där Ja vad kul, förlåt Det var bara jag var så nyfiken du, ja, på det. Ja precis, ja. Nej, men berätta då Kan inte du berätta om, om processen hur, hur du sa att karaktären kom till eh, först Berätta om den här lilla söta gunhild Ja, Gunhild har väl hängt med mig under ganska lång tid då som, som karaktär och lite hennes utseende och så har, har följt mig i många olika variationer. Mm. Men att hon blev just en liten trädgård själva, ja det var under en, en sommar som hon drack upp i min trädgård kan man väl säga. Ja, vad spännande. Ja. ja. Visste du då direkt hur hon skulle se ut? Det hade du liksom föreställt dig redan eller? Ja, jag jag ville ju ha en, en liten kavat karaktär. Hon aha. har ju hängsliga och en röd basker och, och, och faktiskt en mobiltelefon nu då ja, Det men, är helt underbart. Mm, ja, inga här Nej, det är inte glitter. den här klassiska sagovälvan utan hon hon har fått flytta fram lite i vår aha. samtid ja, mm. ah, ah, spännande. För nu, nu, jag sa ju till Annika att jag har ju läst boken tillsammans med och själv givetvis sen som mm. med min dotter då, som är sex år hon tyckte mm. att det var jättebra. Men hon hade också en liten fundering ah, och okay. det rörde ju samma som det namnet. Ah, okay, ja. Ja. Jaha, och, och, du ser och, och, men, Jag är som din dotter. Hur gammal är din dotter? Sex år. Ah ja, ja, tack. Alltså. <laughs> <ljusammanämner. laughs> Nej. Och då sa hon så jag Gunnar det är ju inte så vanligt. Sa hon då, alltså väldigt diplomatiskt. så tyckte hon också så. Och så jag, ah, men vad, Hur tänker du kring namnet? då och hon bara, ja, det, och det tyckte hon inte det var så vanligt namn på älvor mm. utan Nej. hon hade ju snarare tänkt sig Glitterflinga ah, det, och ja. det här liksom Ja, ja, så. ja mm. så, och, och då tyckte jag så här då blev Gunhild ännu bättre ja för jag blev så ja, nej, men liksom så kanske älverna heter det i sagor och alltså fantasi. Men det här är ju riktiga, de riktiga elvena. Ja, liksom. De har ju mobiltelefoner. Liksom. Jag tyckte det ja. var skönt att det blev en, en kontrast. Ja. Ja. Mm. Men vad men, va, var det enda hon sa om boken? Nej, hon sa inte mer. Hon sa att den var, hon sa att den var bra. Ja. Alltså hela boken, alltså det, det man fastnar för allra mest genast är de fantastiska illustrationerna. Vilken gåva då För du är ah. du som har målat. Jag har illustrerat också. Och det är ah. akvarellteckningar mm. mm. ah, så ah. fina. Ah. Och det här precis lagom detaljrika på varje bild så ser man ju Gunny. Men det finns alltid något mer. Liksom. Hon ah. gör saker. Det är som så här små, små, små grejer mm. liksom, som gör att man bara man fastnar på varje ah, jag håller med dig. Och, och, och jag har ju sett Annika i aktion också. och är brutalt snabb. Du är jättesnabb. Eller? Ja, när väl idén finns Aa. där då går det ganska fort. Aa. Det är att bearbeta fram idén som kanske ibland... Ja det är det. klart, ja. det är komposition och allt <laughs> och sådär, men, men, men och så om man, om, men hur, hur, hur, hur går det tillväga då? När du liksom... Eh, ja men text och bild föds nog ganska mycket samtidigt. Aa. Jag kommer på en story som jag vill ha och sen dyker nog kanske bilden upp först i huvudet att ja, men så här någonting skulle jag vilja måla den eller illustrera den men då måste jag ju känna att jag får till ett, i, i de här bokens fallet, bra rim till. Då, så att jag parallell kör lite. Så jag skissar och sen eh, skriver jag rim. Och sen när jag känner att ja, men nu har jag fått med alla delar. Då kör jag på med, med den riktiga bilden så att ja. säga. Mm. Mm. Och, då, då, och den kör liksom, du upp först? då eller? Först blyar, eller, eller, eller, Ja, så precis. Jag skissar, skissar upp den upp först. Den liksom. den. Ja. Och sen eh, kör jag akvarell. Eh, akvarellpennor använder jag ju. Och de, de duttar man lite i vatten eh, funkar, nej, jag målar, jag färglägger bilden kan man säga och ah, sen okay. går jag på med med blött alltså aha, pensel jag, är det och vatten. Så, aha ja. är det så man gör. Aha, mm. vad svårt. Eh, Akvarell är ju så jävligt svårt för det, det går ju inte att backa. Nej. nej. Och då kanske jag börjar i lite ljusare skala och sen ja. drar jag på törslinjerna, ja. konturerna och sen går jag på lite en gång till och efterarbetar med akvarellpennan ja, för att okay. få fram ja, lite mer kontraster ja. och nyanser i. Men har du gått någon, någon kurs i teckning eller barnboksillustrationer? Vad kommer din, din, din talang? Liksom? Är det bara ren talang och så har du ritat sedan du var liten? Eller vad kommer ja, det härifrån? Det kan man nog säga. Under skolåren så valde jag alltid konst och bild i de ja, formiga kunder. Men, det, ja. Ja, men för övrigt så är jag nog självlärd. Ja, ja, fantastiskt. Om det är så många timmars träning hemma, det ska man mm. inte underskatta. Nej, verkligen inte. men det är, om, man, om man tänker så här, för det, det är ju jättemånga som tycker... Alltså jag tycker det är jättekul att teckna det här i kass, men jag tycker det är jätteroligt. Ja, men det är du inte. Och då tänker jag, så, kanske om, om det är några som är som i skolåldern och så tänker sig, om, om man skulle ge dem lite tips, om man säger så här, men jag... Det, jag vill bli bättre eller jag, jag vill liksom, jag tycker det här är kul mm. för, för lust är ju en jädra bra drivkraft mm. alltså. Mm. Om du skulle ge något tips, vad, liksom, ska man träna på jag cirklar? <laughs> eller, liksom. <laughs> Nej jag tänker nog att träna, träna, ja. träna, Gör om, gör en gång till, prova hur blev det annorlunda att testa liksom. Ja. Sen är ju, du har ju YouTube och Google. Och alltså det och så, finns ju otroligt ja, mycket mm. där att hitta också, mm. tänker jag. Om ja, det är något alldeles ja. specifikt man är ute efter. Mm. Ibland om jag är så fast så kan jag kanske googla på... Ja. Just det. ja. Om jag kände att, oj, hur ska jag göra det här? Hur ja. gör jag en groda? Liksom? Ja. Ja, då kan jag googla groda. Och så ja, okay. kan jag bara titta på lite bilder. Och sen ja, då stänger jag av det. Och sen sätter jag mig. Då har jag fått lite input. Ja, liksom. precis, Fast lite. Det, jag, det, det jag tycker. Alltså, det är en sak att, att, att teckna av. Mm. Men du har ju liksom en egen stil. Mm. Eller hur? Mm. Alltså det, det är inte okay. sådär så att. Alltså, för ibland kan man ju tycka liksom att illustrationer är. Liksom, ja men det där är. Där har man tittat på något och så har man målat mm. av. Och du mm. kan vara bra det också. Men det här. Alltså, Gunnhild är ju hon är helt unik. Mm. Och hennes kompisar som hon träffar mm. de är ju helt unika allihopa. Mm. Mm. Men det, det har nog år av, ja, så, av ja. att målandet... Du hittat in, liksom, han, jag har hittat sin min stil. Man, liksom. ja. Ja. ja, men det syns ju tydligt. Men det jag tyckte var så... Jag, jag, jag, jag tycker det var så fränt. Det som, det som är jättesvårt, alltså mm. alltid svårt men det som är jättesvårt när man ritar en karaktär, det är att man måste liksom... Du måste ju ha en bild av hur karaktären ser ut i 3D om ni förstår. Ja, precis, alltså, ja. och det får ju inte, Hon får inte bli... Alltså, hon, hon, får, hon måste ju se likadan ut på alla, alla ja, sidor, ja. även på alla sidor i boken. Ja, ja, ja. Alla sidor, mm. Det måste vara jättesvårt. Nej. nej <laughs> Jag tycker ju inte det. Jag, jag har ju Gunnhild i huvudet. Liksom. Jag vet ju hur hon ser ut i alla vinklar. Och, ja, liksom, du är så från väl med ja. Jag är så välbekant med henne. Och sen... Under en period i livet så lär jag på med mycket lera och så och då fanns också den här ah, proportionen med proportionerna med så att jag har liksom skapat ah, hennes forntida släktingar eller vad ska jag säga. anfäderna var i lera men men nu tecknas hon. Men det är faktiskt så att hon finns i 3D också eller hur Annika? Ja men hon gör ju det. Hon finns faktiskt nere på Tranos direkt här i Tranos Ja. Där sitter hon. hon. är så fin. Och hon har till och med sina redskap ligger i där också. Ja, hon är alltid redo, ja, så. Liksom. Mm. Ja. Reddigar. Mm. Jätte, Jättefint. Ja. Vi, vi pratar med Annika Karsen som mm. precis har kommit ut med, med boken. Gregorsälvan Gunnil, det första äventyret. Yes. Och vi måste liksom vi måste nosa lite på vad som händer. Vi får, ju inte, vi får inte vara såna här spoiler utan Nej. Den, här, den här ska man ju liksom skaffa för att läsa tillsammans. Ja, man kan läsa för sig själv också. Den är jätterolig att läsa högt. Ja, det ska mm. man göra. Barnböcker ska man, man lä läsa Man ska läsa högt överhuvudtaget tycker jag. Det är väldigt det är roligt så här. Men, men jag tänkte ändå att jag skulle spela en liten schyst Vad tror du om det? Mm. Jag, jag blir tänk, nervös så. Ja, jag tänker så, här, för <laughs> det något hylla de här. Ja det här är ganska nytt vi, jag, menar, kan, vi, jag, behöver inte, jag behöver inte berätta om allt Vi lyssnar bara ja, okay. ja. Ha, vänta, Jag måste dra upp det nära glaset också mm. Jag är jätteduktig på det här. Ja Suspicion. Lite, Snyggt! Sådär, DJ Holmbo! är på hunker sådär. Anna Karlsson, Barnboksförfattare och illustratör, mm. äh, debuterar med trädgårdsälvan Gunnil, det första äventyret. Bara yes. det. Det mm. är liksom så här. Det, det är Indiana Jones Tjänster ja, ja, Det är lite sånt äventyr. Alltså, Gunil, hon är ju en elva, då, en trädgårdselva. Är det något, mm. Vad är det är något speciellt med trädgårdselvor? Ja, de hjälper ju till och sköter om våran trädgård och ah. tar hand om djuren. Värnar ah, okay. ah. om naturen ah. i det stora hela. Elva mm. ah. är ju också en sån här jättegammal företeelse, eller hur? Mm. Gunnild och Elva. Alltså det är ju, mm. och, och ändå är hon supermodern. Ja. Eller hur? ja hon är ja. en uppdaterad Elva. Ah. Ja. Hon, ja, hon är uppdaterad... inte sådär i rosa, klänning och, och, och med sådana trollspö. Nej, så. nej. Men... Och jag tänker på en annan bok som jag läser ofta för barnen är ju Elsa Elsbestkovs Solägget. Mm. Då är det ju en liten Elva som bor i skogen och så hittar du den här stora apelsinen som har trillat ner. Oh, okay, och hon är har ju läst. har hon inte? Nej. Mm. Va? Va? Ja. Har hon inte? Solägget ja. Hallå. Ja. Nej men det, hon är ju en Elva. Men hon är ju mer så här skir och trippar omkring och mm. äh, hon har inga vingar tror jag inte men men ja men är mer mm. sådär. Elvig men men Skov är ju en fantast. Var ju en fantastisk illustratör men Absolut. dina bilder är ju också helt magiska och det jag gillar med dina bilder är de här den varma färgen Skalande, det vill säga här djupa, härliga, mustiga färger. För idag tycker jag man bläddrar i många nyare barnböcker. Så här illustrationen är ganska hårda, ganska vassa och svarta. Mm. Det går säkert trender och sånt. Det är mycket mm. så här, tush eller blyers och sträck och vast. Och ja. ganska hårda miner och ansikten. Men här är det liksom där runt och mjukt. Och för mm. ja, ja, förstår du vad jag menar? Det, det gillar jag verkligen. Är det medvetet eller blir det bara så? Det är nog min stil som är, ja. är sån. Mm. Eh, mycket varma färger. Jag gillar själv varma färger. Jag var Under en period var jag sjukskriven och då fick jag uppmaningen att jag skulle måla mycket med grönt. Mm. För det må man bra. Ja. Mm. Ja, grönt ja, det, i alla former. Ja. Om man är ute i naturen och målar grönt. Ja. Ja. Men, men sen är det ju också så att det är, ju, det är, ju ett, det är ju ett miljövänligt papper. Alltså, mm. och det, det, det påminner lite om akvarellpappret också. Mm, så, ja. att det blir, så det är inte, inte så där att det lyser emot nej, den sådär, mm. utan det, det, är liksom, det, det är ganska soft. Inga mm. klorblekta sidor, nej. Mm. Ja, men vad händer nu? Hon, hon, hon bestämmer sig för att ge sig ut på sitt första äventyr nu då. Ja, hon gillar ju trädgården men hon vill ju se lite ja. utanför trädgårdens gränser där. Så hon, hon kastar sig ut i den stora ja. världen. Och det är ju, då är det ju jättebra att ha vingar. Ja, det underlättar. Hur? Det är liksom ja. Hon... När man är liten. <laughs> så, ja, mm. ja, ja, men det är ju perfekt. Ja. Och ut i den stora världen och där, där hon, hon träffar en massa spännande karaktärer. Ja, hon hinner med att träffa ett, ett gäng. Hon ja. håller på att mm. bli bortgifte. Ja, ja. Det, ja, ja, det gör hon. ja, ja men, det men det vill hon sig. inte, nej. nej. Stopp, det, är lite mm. som, för det, det, det är en groda kan vi avslöja ja, okay, så, men, <laughs> men, och, det, och det är lite som körmit också han är ju lite sådär fria friarglad också då <laughs> kanske ja, han har är på det is, <laughs> ja. de de, de, kanske, de kanske har det har det iser liksom, ja. jag tänker tummelisa <står> ja, just det. Hon blev ah. också bortgiven flera gånger nästan, men det ah. var inte det var mullvarden som blev så förtjust till henne va. Ja, ah, det, mm. det var ja, så Det var ah. så ah. men det var inget gröts grod... just... jo hon hamnar också skro, hon skror ja, ja. där han det är den stand mm. Paddan som ah. mamman där som ska ah. Ah. Ah. Ah. Ah. men den här groden. Det är lite kul att mullvaden blir förtjus till de är ju <laughs> Ja, men han tyckte ja, ja, ja, är jag tyckte nej, nej, 70%. <laughs> ja, ja. Men nu, Annika, kan, kan du för den är, Ja, men det är också en sak som inte har nämnt. Den är skriven på rim. Ja, det är det. Hela boken. Och det är alldeles utmärkt lagom med text på varje mm. sida. Barnen hinner absolut inte på något sätt tröttna. Tvärtom, Nej. när man läser klart vill de stanna kvar på sidorna innan man bläddrar för det är så mycket mm. att titta på. Men att det rim är rim är så fantastiskt. Men då innan du får läsa, mm. har du liksom... Använder du, använder du dina kunder till, till uh, liksom, uh, studier På förskolan tänker du bara ja, mm. mm. ja, ja. jag tycker det låter balt när man kallar dem små för kunder. kunder Ja, men det är helt rätt. Mm. Ja, nej, jag har faktiskt inte gjort det. Nej. Har jag inte, Nej. utan faktum är att just boken om Gunnhild den skapades under semestern i år. Ja, ja. Just det. Mm. Så att, och då hade jag ju inte. Nej, då kunde <skratt> du liksom inte ens. Då kunde jag Nej. inte det, utan så Gunnhild har kommit till helt ja, okay. på egen hand. Ja. Men jag tänker att, att får man inte en massa erfarenhet också från sitt jobb, hur, hur barn konsumerar? För, för visst är det så, förskolebarn är, barn är stora bokkonsumenter, rent mm. generellt. Alltså. Mm. Ja, men så är det. Och man, jag har ju ändå haft förmånen att läsa för, för många ah, barn, det, ah. och jag ser ju lite vad de fastnar för i boken. Ah, liksom det, ah, det här. Ah, vad, vad är i bilderna mm. som de uppskattar och tycker det. är roligt, mm. och Eh, sen är jag ju själv, jag läste, för mina egna barn läste jag gärna på rim. Mm. Mm. Jag, mm. jag gillar rim. Mm. Och det, mm. det blir en melodi i det man läser. Mm. Och, mm. Ja, det ger en extra dimension. Mm. Och jag tänker på det med språkutveckling. Och det, också. Ja. det är ju, är ju rim ja, är det, väldigt bra. Det, du du värmar ju väldigt mm. för det, eller hur? Mm. Ja, ja, det, det. är. Alltså, det, det, jag menar utan ett språk, då blir vi bra fattiga Absolut, mm. och, dem... och, och hur frustrerande det är när man inte har ett språk, ah. alltså ett litet barn som är på G och lär sig prata mm. och har så mycket att säga ah. och inte kan prata, ah. mm. Mm. det är 100 procent frustration mm. Mm. i den lilla klaren Amen, ah, nu ska vi höra nu lite. Oh, vi. Du har valt något. Ska vi, ska vi tala om vad vi är någonstans? I ja, vi är på andra kan man väl säga, andra gänget som hon träffar okay. på. Mm. Eh, en hage full av grisar som släpper en gräsligt massa fisar. Hon tar ett kort med mobilen och väljer spara som i semesterfilen. Att föreviga det som händer är för Gunnhild viktigt. De andra älvorna kanske inte tror att det har hänt på riktigt. Nu har Gunnhild verkligen fått nog. Hon flyger vidare in i en skog. Ja, det är så ah. Det är så mycket bra. Ah. Dels det här med fiser är ju allt alltså Det går ju alltid hem, och just som alltså. Jag är ju vuxen och tycker fortfarande är kul med djur som fisser. Det ah. går det här med alla. Ja, ah. Det är klockrent och grisen är så söta. Ah. <laughs> ah. Och sen det här att hon har en mobiltelefon. är så ah. ja. rent. Jag tycker det är så bra. Hur tänkte du kring det här? Men... Alltså dels var det ett sätt att flytta fram henne till den tid vi lever i nu. De flesta av oss har ju en mobiltelefon mm. och många av oss är ju där och fotograferar. Och här finns det väl ytterligare en tanke från min sida att är det så viktigt? Mm. Måste vi ja. föreviga allt vi ser? Ja. Visst kan det vara roligt att ha men, men lever vi ibland genom mobilen? Mm. Att vi, vi ska bekräftas via massa bilder och så. Att, mm. att det är ändå en liten, en liten tankeställare mm. måste man för ja. att folk ska... Mm förstå mm. vad man har varit med om eller inte mm. tro på. Jag tycker det är, så, det är så spännande just det här med det här digitala också för att vi, vi tar aldrig så många bilder. Kommer ni ihåg när man liksom lämnade in och så stod man och, och, och så stod man och la tillbaka dem där tummen var i vägen och så där, för man fick äh. liksom, man, det hade man som förmån att man mm. kunde, framkallar man alltid tvungen att betala äh. men sen betalade man per kort. Mm. Så, så, så man liksom fick lämna tillbaka Hade man tagit 36 bilder så var ja. det 18 Som där tummen inte var i vägen Precis, eller, ja. sådär. Och då, Så det, det lämnar man tillbaka Och de här bilderna de, ja, Vi har ju dem hemma, de ligger ju i mm. lådor I album och överallt mm. sådär, va? Men just det digitala Det, det, liksom, det tar så mycket mm. så, Och när det, blir, mm. när det blir för mycket Av allting så, så, så, så det blir det inte något värt På något sätt va? Nej, Och sen försvinner det någon form av mm. moln Eller mm. förgängligheten så att, Tänk dig bara liksom, några, och det, det har ju redan skett Mm. Alltså det sker ju hela tiden så jäkla vad tog de där vägen. Mm. Jag hittar inte tillbaka till det. Och så heter de ju liksom i null brister. Nej, det är helt värdelöst alltså. Just därför att det står liksom musterasta. Ja, men jag tror att det här lyssnar liksom, att de här albummen och så kommer liksom gå tillbaka för vi har ja. fotot ju så himla mycket och när man har barn fotar man ju det ja. så. Oh. Ja. Ja. Man blir ju trött oss själv. Men varje år så framkallar vi en liten ett, ett en fotobok. Ja, ni får plocka mm. ihop och så där och så har varit. Och barnen älskar inte mm. mm. mm. ja, det böckerna. Och det är liksom det här fysiskt. Och då är mm. det ju liksom äh, minnen liksom. Mm. Och, och de, när man har mindre barn så kommer de ju inte ihåg saker. Men så har de sett bilder som kommer ah, vissan ihåg ah, när vi åkte i ah, den stora ah, båten när ah, var ah. två och ett halvt. Det kommer mm. de ju ihåg. Men då har de ju sett ah, bilderna. Och det där är ju så viktigt tänker jag. Liksom, mm. att för det man märker. För dem är det det här fysiska som är det som de hänger fast vid. Ja, liksom. ah. ah, vad det är alltid, jag håller med att, att rim liksom, blir liksom musik av det på något sätt samtidigt mm. när man läser och man kan man, man, jag, jag tycker man liksom rycks med på ett alldeles speciellt mm. sätt. När det är... Och det fastnar ju i hur Ja, det gör ju det. När Petter hans fyra jätter, den kan du säga till. Ja, den kan du säga Det var <håll> Det för också <håll> så här bara, det bara nöter sig fast och det är också just med ordförståelse. Mm. Det var den enda boken här. han gjorde och den gavs ut efter hans död, tror jag. ja Ja, så. Ah, faktiskt. Ja, det är ju Jag ska inte ta gif på att det var efter hans död men det var den annan boken han gjorde. Det är ju Ja, den är ju så bra. Men skriver du annat hemma? Så här dagbok eller poesi? eller hur, så här, hur? Nej, jag skrivandet har ju för mig kommit på senare tid. Ja. Målet har jag alltid gjort. Så målet är det du gör när du ska liksom slappna av och mm. må gott. Liksom. Mm. Ja, det är det. Och, och skrivandet tar jag till om jag har en idé för en, en bok. Och ja. då har jag insett att jag har mycket lättare att formulera mig på rim. Ja. Jag har en tendens annars att sväva ut och ja. skriva lite omständig ordföljd och sådär men, men rim kan man inte göra där för Nej. då blir det inget flyt i det Nej. så Nej, att, det är lite min, min räddning ja, va? men du, det var en sak i texten där som jag uppmärksammade mm. att hon tog, ju de här, hon tog ju det här kortet mm. för, att liksom, för att kunna visa för de andra älvorna mm. att det faktiskt är på riktigt och då blir man ju lite nyfiken för då tänker man de andra älvorna vänta mm. nu borde fler älvor i Annika Karlsons huvud. Ja, det gör ju det. Det finns några fler gör det. och vem vet, kanske de också får en bok. Det låter ju bara Det, är de det låter hur ja, det är spännande. Som blir det fler äventyr ändå? Man vet aldrig. Jag säger ingenting om krig och fred, heller inget om att tiden är uthållig. Jag säger. Hits FM. Citat. <laughs> Citat, a ground old guy. Liksom. Det är ju, ja. Ja. Så här är det nu. Mm. Det här är fredags Det är mm. morgontid i Radio 2 här på Hits FM 97,8. Summen byggd. Vi sänder live yes. faktiskt. Gör vi gör, vi nästan, gör vi nästan alltid. Ja, men vi gör nästan alltid. Ja men. Ja. men det kan bli lite skumma. Det är Johanna Lind som skrattar och det är ja. Janne Holm som Stå buttrar. Ja, butter, butter. kaka det ja. är gott. Gud, vad gott, <laughs> Hur gott är det? Jag har inte ätit frukt. Jag Aha, har du inte den här? Nej, jag, åt inte. Var, två jag steg upp jättetidigt. Två knäckemakar, halvdosingen. Ah. Det kan oh, inte vänta den där <laughs> kroppen. Ja, men, men framförallt, idag har, vi, idag har vi... Jo, men jag måste säga det. Mm. det är, jag är lite stolt, för jag, jag sitter ju och pratar med två stycken barnboksförfattare. Ja. Alltså, mm. va? Just det. Eh, både, både, både Annika och, och... Fast din målgrupp är kanske lite äldre. Lite kan äldre. Man säga. Ja, precis. Ja. Mm. Ja. Ja, Det kan man väl prata om. Hur gammal ska man vara för uh... att. Jag, jag är ju 57 och tycker att den är väldigt ja, bra. Jag kanske tycker den är jättebra. Ja. Det är en bok som funkar i alla åldrar, man tror. Ja. Eh, nej, men kanske den primära målgruppen var barn i förskoleåldern. Ja, just det. Mm. Ja. Så. Sen eh, kan man väl. Eh, ja även de barnen som är precis börjar skolan där som ska läsa den, är, den innehåller ju inte så mycket text så jag tänker Nej, att man inte. kan ju ah. <skratt> jag har den lite som ja, läser Nej, men Min sexåring som mm. läser själv, hon har ju inga problem med textbängden, mm. så är bokstäverna lite små ja. så, där, så man kanske lägger en linjal hon skulle kunna läsa den mm. själv för att det är inte så många, den är inte texttung och inga svåra ord. Ja. Jag tycker det är årets julklapp. Det tycker jag, med mm. <laughs> Faktiskt. Årets, ja, men den är fantastisk. Jag vet du vad årets julklapp är? Stormköket. Amen. Ja, Ja men det förstod jag att du inte skulle göra men jag tycker det är jättebra mm. jag älskar stormen så finns så mysigt att laga mat ja, men, på storm. Ja, ja. Kom igen. Ja, håller ja. Du, du av håller blåser lite ovanpå och så. håller bara... <laughs> inte med alls det vill inte det. Det är skönt att vi håller linjen så där är så vanligt. Men vart, om man nu vill köpa den här boken i och ge bort det i Uggla? Var kan man gå mm. då? Eh, här i Tranås så kan man gå till Tranås direkt ja. eller till Uggla Svenska butiken. Om man vill ha den signerad, och så här, kommer det finnas någon så här? Man kan inte dra igång några sådana aktiviteter Nej. nu. Ja, men det är ju det som är så jävla oh, tråkigt, tråkigt. Ja. eller hur? Ja. Va? Alltså Kommer det bli någon julhandel av något slag på stan ja. så ska jag försöka vara med. Ja. Jag har anmält mitt intresse, ja. men som vi vet i dessa tider så det är det inte säkert att Nej. det blir något. Men om det blir något sådant så kan ni säkert hitta mig på stan. Uh -huh. så jag tänker mm. vänta inte så länge utan köp boken nu och sen ja, ta med mm. den så får du insignera. Ja, men precis. Ja, Absolut. Absolut. Mm. Har du barnbarn? Räkna efter hur många barnbarn det är och det blir lika många böcker som du ska köpa då. Mm. Såklart, givet. Det är superbra. Mm. Men, men det är inte bara det. Alltså, det som är så roligt det är att alltså, en del tror ju inte att Gunhild finns. Men, jag, men jag, vet, jag vet ju att de finns. Hon har till och med ett instakonto. Det är coolt eller mm hur? Det är inte alla älvor som har det. Nej. och vad, vad, vad, vad, är det för, vad är adressen vad är det? Då är det Träggordselvorna då. Träggordselvorna. Ja, har du pluralis. Och inte nog med det, inte nog med det så så Annika hade ju med sig någonting här idag. Alltså till oss ja, en vi fick liten en liten present. Present. Från Gunnhild ja. Ja, från Nej, men Hon Gunnhild. var ju hedrad att hon skulle få vara med i och radio det, är, vi... det ett, är det ett rim där också? Ja. Kan inte du läsa det Johanna? Imorgon vitti kan ni höra mer om mig Mamma ska vara med i radio Vilken grej Fredags för alla mellan klockan sju och åtta Får ni inte missa rätta in 97,8 Alla andra kanaler Kan ni dissa Yeah! Yeah! Ah, cool. Jättefint Den där ska vi ta en bild på Och, och lägga upp på Fredags Fredagsfrallans mm -mm. Facebook-sida Men vi du den, orkar du inte vänta För det, det kan ta dagar <laughs> <laughs> Så kan du gå in på Trädgårdselvorna På mm. Instagram då. Ja. Och följ, för det, det dyker upp lite grejer Allt ja. eftersom där, alltså ja. där. För hon, hon, hon lever verkligen Och sen ja. Om du, även, om du även säger jag köper inte böcker eller läser inte böcker så det är helt okej. Okay. Men gå förbi oss direkt och, och kolla hur hur hälsa på hälsa mm. på på, på mm. för hon är så fin där hon står. Mm. Jättefin. Håll ni. Alltså, ja, time flies som alltid. Så var bara slut. Mm. så var timmen slut. Mm. Annika Karlsson. Stort tack för att du tog av din tid och besökte oss i fredagskrallan. Krallan, mm. <laughs> Tack, tack, så för, att jag ja, ja. tack ja. för att du fick komma. Lycka till nu med boken. Tack så mycket. Ja. Johanna Lind, ja. berätta om din helg. Eh, det händer inte så mycket. Jag gör ju inte det här, de här nej, tiderna vi är nej. hemma. Vi ja, lagar lite mat och ja, tar kul. hand om varandra. Jätteroligt. Oh, vad ska du göra? Ja. Mm, jag konstaterar att du är fortfarande är 39 år. Gratulerar. Aha, tack så mycket. Mm, lite tag till. Ja. <laughs> vi ska snart prata om det. <laughs> <laughs> vad ska nej. du göra, nej, men jag ska, försöka, jag ska försöka vara ute lite, tänkte jag. Ja. Janne, alltså, jag... Ta med dig ett stormkök. Och ja, jag har lite. faktiskt ett stormkök. Jag du sett testen här. Du kanske kan märka att ja. du behöver uppgradera ja. det. Stor skogsbrand i bokshållstrakten. <laughs> Stor <skogsbrand> i bokshållstrakten. <laughs> Sjöt <laughs> år så hörs vi. Ha det bra. Ha det bra. Hejdå. Hejdå.